Legyenek szívesek feliratkozni a Kejfejáncsi YouTube csatornájára, 90 néhány ember hiányzik, és meg lesz a tízezer, legyenek szívesek követni a Kejfejáncsi Facebook oldalát, mert az viszont üzenőfüzetként működik, és ha módjukban áll, akkor a Patreonon át támogassák a két fős stábot. Az elkövetkezendő három hétben szokatlan műsorrendel jelentkezik a Kejfejáncsi szabadságolások okán, így aztán ne kérjék rajta számon a napi aktualitást, így aztán a mai beszélgetésben nem lesz arról szó, hogy március 15-én vagy 14-én kikapott kitüntetés, és ki mindent mondott Gulyás Gergelytől Magyar Péteren át Orbán Viktoron keresztül, akárkik Ezzel együtt, vagy ettől független abban reménykedem, hogy ez a beszélgetés legalább olyan maradandó lesz önök számára, mint a többi, mert hogy csak tudjatok róla, a mi hármunk, vagy a ti vendégszereplése váltja ki jelen pillanatban, legalábbis 2025-ben a legnagyobb érdeklődést, ez nagyjából tízezer ember. Ami a, ugye azt szoktam mondani, hogy kommentár nélkül, nem fűző kommentárt, ehhez a legutóbbi fővárosi közgyűlésen hangzott el egy fideses önkormányzati fidesz KDMP önkormányzati képviselő szájából Gulyás Gergelyt hallják. Önök nem a budapestiek érdekét nézik itt. Ez egyértelmű, hogy önök nem a budapestiek érdekét nézik. Önök már a Krisztás témában se a képviselik, önök most se a budapestieket képviselik, önök folyamatosan a, a globalista baloldali tartótisztjaiket képviselik Budapest helyett. Ez a valóság képviselő asszony. Tehát itt beülnek ide, felveszik a, a havi bélezésük, van aki az Európai Parlamentből is, és képviselik azokat az embereket, akik önöket ide küldték, és ezek sajnos nem a magyar emberek, nem a budapesti emberek, hanem a demokrata, globalista, sorosista birodalom. Mondjuk még nem hallottam a globalistát a demokratával egy... <gül> Közé egyenlőség előtt tévő mondatban. Kicsit szomorú vagyok, mert képviselőnek a hozzászólása nagyon sok hozzászólást indukált. Nem, nem vagyok szomorú, olyan boldog vagyok. Azt áruljátok el nekem, hogy ki beszél ilyenkor a képviselőből? Hát én szerintem a, a, a megfelelési vágy. Tehát ugye nem, nem gondolom, hogy le lenne írva az a sok marhaság, amit ez a fiút össze-visszaadott dolgot, tehát látszik, hogy még kezdő a projektbe, és mondjuk azt a kicsit tényezőt elfelejt, hogy ezeket az embereket, mint ahogy egyébként őt is megválasztották, nem is olyan régen, és nem, emlékeim szerint nem a sorosisták, hanem a budapestiek méghozzá, jóval nagyobb többséggel, mint őt. De hát ez most ebből a szempontból nem érdekes. Emlékeim szerint a Fidesz ezen a a 30%-ot kapott, és 70-et ezek szerint a, a globalista a demokraták. demokraták. Úgyhogy hát önmagában ez egy teljes zavar. De megvannak ezek a panelek, és a és Ugye az egész arra épül, hogy talán emlékeztek még a Kovács Andrásnak a falak című egyébként nem, nem jó. Jó filmjére, de nagyon fontos filmjére, legalábbis az én életemben 70-es évek elejét írjuk, hogy, a, hogy, hogy nem megyünk el a falig, tehát hogy, a, hogy nem használjuk ki a teret, hanem előbb megállunk, az önkontrollunk ö, hamarabb működik, mint kellene itt, meg az ellenkezőt látjuk, hogy megy rátesz egy lapáttal. Tehát meg kell felelni, ezért a legnagyobb hülyeséget is elmondom, mindenre hajlandó vagyok, mert nekem itt most bizonyítanom kell, hogy. És ott ülnek vele szembe, a nemrég megválasztott önkormányzati képviselők, akiket le, a, a szemükbe tud egy ilyet hazudni, mert hogy ez az elvárás... Kinek akar megfelelni? A pártközpontjának meggyőződésem szerint. Nem a választóinak, a választói szerint nem ezt akarják tőle hallani. Régebben, amikor még a Magyar Rádióban dolgoztam, akkor egy ilyen felszólalásból ezt kivágtam, és meghagytam benne a lényeget. Most, ha ezt kivágom, nem marad benne lényeg, mert az egész ez. Az alapkérdésre visszatérve, én nem tudok erre válaszolni. már arra a kérdésre, hogy, hogy ki és mi szólal meg belőle. Én életemben egyszer kerültem olyan helyzetben, igazság szent, azért, mert fogalmam nem volt, hogy mi történt, amikor a, az obligált bokros csomag hétvégéje volt, és ugye kiugulott három ember a kormányból. Hm? És én, mi már nem? Hát és, és, és, és az történt, hogy este felhívott vasárnap este Gyula, és azt mondta nekem, hogy hát, és akkor mondjam el, hogy a párt támogatja a döntéseket. És mondtam, mi volt a döntés? Azt, hogy nekem. A, én rajongó vagyok. Azt, a nekem vagy olvard az újságokat. És akkor másnap reggel szegény Máté Tele volt hogy a, a, a terelmi csak újságíró, és hát ugye elmondtam, hogy a, a, a nehéz időkben is támogatja a párt, a kormányt, mert hát ezért vagyunk, és egyszer csak ilyen szúró érzés volt itt a hátam közepén. Áti Kimba voltam, mert halványul őzem nem volt, hogy milyen döntés született, és ott mesélem kellett. És úgy sarokba fölnéztem valamilyen kényszer okán, és ott ült egy manó, tényleg egy kis manó piros ruhába, és úgy röhögött, hogy majd kiesett a cipőjéből, és mondtam, édes jó Istenem, csak ettől az érzéstől most is mindörökön örökké mentsé meg. Előtte nem voltam ilyen helyzetben, nem tudom, hogy ők mit éreznek. Tudod, van egy, egy, egy videó terjend a Youtube-on, hogy most a parlamentben, az Unió parlamentjében, ugye volt a hogy most támogatjuk-e Ukrajnát vagy nem. És akkor volt olyan rész, amikor ilyen ukrán delegáltak, ilyen kisgyerek, meg nem tudom, kicsoda felszólalt, hogy milyen dráma van. És most mutatják a Youtube-on, hogy a fideszes képviselők, amikor ezek, ezek a, ez a kislány még valaki ott megszólalt, akkor felugro, felugorva tapsoltak. Ez a skizofrénia maga. Tehát ő is emberből van valahol, de úgy van, hogy te mondtad. Ha egyszerűen az a helyzet, és én már nem hívnám ezt pártállamnak, ez egy állampárt. Itt a státusznak próbálnak megfelelni egy versenyben. Ki tud, itt ki van jelölve a pálya, megvan a retorika, körül kell nézni, ki mit mond, és hát nézd meg, ő is olyan nagyon fiatal Mit tudja ő, hogy majd 70 éves koromban hogy fogja magát szégyelni? Ilyeneket nem tudnak. Jó, de ugye, anélkül, hogy nagyon tudományos lennék, korábban a kognitív diszonancia az, mint egy mellékjelenség merült fel a nem kognitív diszonancia mellett. De most, mintha a kognitív diszonancia lenne általános, és a nem kognitív diszonancia lenne a kivétel. Egész egyszerűen, hogy az ember a valósághoz közel kerüljön, ahhoz jószerűvel nincs más megoldás, mint hogy megismerkedjen bele, de minden valósággal, a valóság minden részletével képtelen vagy megismerkedni, és hogyha meg másféleképpen tájékozódsz, akkor gulyás gergelyekbe futsz, és hát az alapján képet alkotni a világról, dűreség lenne. Csak a, az a helyzet, hogy e, a, ez a srác, e, ugye, aki nem azonos a másik Gergely-el, de ezt látták, akik lézik a műsort a kéten. E, ami miért még félelmetesebb ez a helyzet, mint amit e, próbáltunk meg itt egyetértésbe leélni, meg kognitív, kognitív diszonancia, meg minden estül. Szerintem nem tudom, hogy ő mennyire cinikus és mennyire hiszi el, de az őt követők már biztos, hogy elhiszik, amit mond. Tehát azt a fajta... Uh -huh. Kik a követők? Hát a fidesz szavazók. Tehát az a maradék Budapesten, az a maradék most már 25 százalék körül. Tehát azt a fajta orbitális hazugságot, hogy a népfelség által megválasztott képviselőket tulajdonképpen a globalizált demokraták Brüsszelből mozgatják, vagy szegény 95 éves Soros György otthona, már nem tud kimenni a, a házából, tehát a, a betegségén vagy a fia a képen, a teljesen kivonult egyébként Európából is, nem csak Igen. Magyarországról. Ezt a, ezt a förtelmes hazugságot, ami, ami beépült egy propagandagépezett teljes állományába, ami arról szól, hogy a végén majd te is, hogy Magyar Péter, te tulajdonképpen egy ügynök vagy, ugye Jó jön ebből gondol, a szempontból a történet, Igen. ugye, ahol a Moszkva, Moszkva, Moszkva ügynökeit éppen nem engedik át. Hát, hát ugye ilyen alapon akár még az is előfordulhat, hogy Magyar Péter viszont Brüsszel ügynöke, hát akkor ugye mi van? Nem, akarom, oh, nem akarok ilyen messze elmenni, mert nem gondolom, hogy ez lesz. Tehát ez most csak a, a véggondolás, De azok, akik ezt hallgatják, azok Őszintén azt gondolják, Budapesten ez a 25%, százalék, országosan az a 37%, hogy ez így van. Tehát az a borzasztó, hogy ez a virtuális valóság, amit Orbán és társai felépítettek, ez elkezd az emberek fejébe működni, és tényleg azt gondolják, hogy van egy mély állam ö, ö, valahol Brüsszelben, nem zavarja őket, hogy Brüsszel, a brüsszeli ö, ö, választott emberek vannak, ja. 64 át kapták meg a mainstream politikai erők a európai, az európai polgároknak 64 át és 11-et kapta meg az Orbán világ. Tehát ez, a pad, pad, ez senkit nem zavar. A látszat az, hogy kérem szépen az van, hogy ott kint bábuként mozgatják a, a Karácsony Gergelyt, hogy felhívják telefonon és megkapja a híreget, hogy mit kell tennie. És tulajdonképpen Ebben a legrémisztőbb az lehet, hogy ez a fiúcska, nem tudom ki ő, de lehet, hogy el is hiszi. Nem zárom ki, hogy el is hiszi, hogy így van. Te tanár voltál, Gábor. Neked kötelességed? Én is. Akkor mint a ketten talárok voltatok. Nektek kötelességetek volt figyelni az osztályközösséget, és hogy az osztályközösségben levők helyzete, egy-egy embert hogy emel ki, vagy hogyan válik elnyomottá, okkal vagy ok nélkül, és dolgotok volt a nevelésük, a lelkükkel való törődés, az, hogy rájöjjetek arra, hogy azok a konfliktusok, amely megosztja őket, vagy amelyek megosztják őket, azok fontos vagy fontos talán dolgok, és hogy egyébként ők ott maradandó és ne szenvedjenek, akkor is, ha akkor máshol volt a társadalmi érzékenység, mint most. És csak is kizálog arra fölmondom, hogy van Gulyás Gergely talán Krisztófnál tapasztalta politikus, Szentkirályi Alexandra, aki olyan páros lábbal szállt bele Kristába, azt követően, hogy ő tisztséget, vagy legalábbis politikai szereplést vállalt Magyar Péter mellett, ami egyébként anulája, ami, ami tönkre teszi, hogyha rosszul használom az idegen kifejezés, ami tönkreteszi azt, amit egyébként Budi és Kriszta egyebek között az elmúlt időben csinált, ugye ő egy poliészter, hogy kalocsában mondják, csinál mindenfélét, de egyebek között ott van a van helyed alapítvány, amely nehézsorsú cigánygyerekeket zárkóztat fel, iskoláztatásukat, egyetemre való eljutásukat támogatja úzdon és környékén, és amikor Szent Királyi Alexandra arról beszél, hogy őt guruló dollárokkal vagy guruló eurókkal támogatják, akkor összekeveri a szezont a fazonnal, hiszen a van helyed alapítvány, az ökotás alapítvány által is támogatott volt, de állami forrást is kapott, kaphatott volna, többet is, hiszen egy nemes cél érdekében járt el, de ez most eltűnik, Bódis Kriszta okán egy nem kívánatos személy lesz, és olyan erővel támad rá, cizelláltabb szöveggel, és videoklipben ott át kevesebbet kell tévednie, vagy lehet tévednie, mint az előző képviselő, hogy én csak állok, nézek, és azt mondom, hogy én maximálisan kiállok Bódis Kriszta tevékenysége mellett, és ezt ő nem érdemli meg, de nem, hogy nem érdemli meg, így mi lesz azokkal a gyerekekkel, akiket felzárkóztat, hogy fognak majd megijedni támogatók abból adódóan, hogy Búdis Krisztá szerepvállalása immáron a van helyedet más megvilágításba helyezi, és nem folytatom tovább, mert nem akarom elvinni a műsoridőt. E, drága barátom, ez a cél. És ez nem csak Búdis Krisztáról szól, mindenkiről. Rucin romulus Igen. Igen. mindenki Mi a cél? Aki egy hát az, hogy takarítson el minden olyan kezdeményezést, ami a hatalom szempontjából Veszélyt jelent. És most ne tessék röhögni, ez a hatalom azért, ha szögezzük le, minden ilyen hatalom paranoiás és fél, ezért írja maga körül azokat az embereket, akiket valamilyen szinten kihívásnak gondol. És még csak azt se kell gondolni, hogy no, nekünk esetleg oda is nézhetünk, és azt mondjuk, hát nem is olyan nagy kihívást. De most nem az érdekes, hogy mi mit gondolunk, ők mit gondolnak. Ez az egyik dolog. a másik azt szeretném mondani, hogy Miért most ezen, miért ezen a Gulyás Gergelyen Gergely? köszönjük a nyelvünket? Én frissen láttam a Lázár Jánosnak, Lázár kirakott egy videóklippet a Youtube-ra. Hát olyan sötét és olyan alapár, és olyan méltatlan Magyar Péter nem, indul. a, demokra, a meg a karácsonyi reakciója miatt. A, a, a... De nem azért mondtam, Jani, hogy nem kritikalképpen mondtam, hogy ezt kellett volna kitenni, csak úgy mondom, a közönség megbeszélgettünk, nem? Igen. Amúgy elmondom, hogy senkit nem ér. én nagyon mélyen, tegnap is voltam egy taggyűlésen, és mondták, hogy mikor jövünk a, jövünk a fialához, és azért nagyon csápoltak. ezeket. Na, a dolognak az a lége, hogy ez iszonyú régen így volt, és tudod, én valahogy kényszeresen azon gondolkodom, hogy most egy jó ideje, hogy vajon én hol tettem ehhez hozzá magamat. Hogy egy ilyen légy. Jó kérdés. És például, mondok egy példát, a Sorost soros a Gábor. És úgy emlékszem rá, hogy amikor volt az az ótvarmocskos kampány a Sorossal kapcsolatban, amikor a buszplató az Soros győrve is. És, és akkor még én szégyeltem magam, és sajnálom, és bocsánatot kérek mindenkitől, hogy szégyeltem magam a től is, féltem a saját közvéleményemtől is, hogy amikor azt mondom, hogy ezek rohadt nátszik, akkor Sanyi, ne túloz. net nem kéne, mert nem kéne farkas kiáltani, mert aztán a végén még meg, hát itt van. Ebben mi is benne, vagy legalábbis én magamban ilyen értelemben benne érzem. E, és most is. Én nem tudom, hogy náci kell, nekem nem feltétlenül ezt eszembe. De az a kampány a, náci kampány volt. A, saj, a saját pályafutásom alatt Navracsis Tibor jön elő, ö, aki egészen másféleképpen reagált a Juncker-féle plakátokra addig, amíg biztos volt, és egészen másféleképpen reagál ö, erre a jelenségre, amióta miniszter. Ugye ez régi vitánk, ez a náci vagy nem náci, ö, nem akarok, újra felnyitni csak jelzem, hogy szerintem ezek nem nácik. A a tartsuk fenn arra, akik ki akarnak írtani egy népet származása, vallása miatt. Mert azért baj ez szerintem, mert olyan kontextusba helyezzük a beszélgetést, ami olyanok, és azt mondhatják, hogy a, a, a, a, a, a, a csintalanak nincs igaza, akik egyébként egyetértenének veled, mert azt gondolják, hogy azért a náci az más szelet. ezért tartom ezt egy problematikus valamit. De, de térjünk vissza a Krisztára. Egyrészt azt gondolom, hogy ez a nemtelen támadás, ha Bódisk Krisztára kibírja, az nagy kérdés, akkor akár jót is tehet neki, és az ügynek is. Mert ez a fajta ócska, minősíthetetlen projekt, amit ezek nyomnak, a, a bódiskisztaféle teljesítménye világgal és az ő szereplésével együtt, akár azt is bizonyíthatja, hogy ti ilyenek vagytok, ellentétben mi, mi meg tudunk egész másmilyenek is lenni. Tehát ennek politikai értelemben lehet Kára is, tehát azt gondolom, hogy itt is látszik egy kicsit, hogy nem működik az Orbáni propaganda gépezet. Ha, azt nem mondani nem működik, hogy regyseg ropog, azt fenntartom a, a gépezet maga, mert olyan mélyre lemennek kutyába, ami szerintem már az ő bázisuknak a felső részét, most intellektuálisan a felsőbb részét is zavarhatja. Én ezt, én ezt értem, én nem tudom elképzelni, én nem találkoztam olyan közéleti szereplővel pontosítók, akivel valamilyen nexusom kialakult, tehát valamilyen rálátása volt az életére, aki ilyen vagy ehhez hasonló támadásoktól ne szenvedett volna nyolc napon túl gyógyuló sérülést. Ez mind beépül az életükbe, de, és nem marad következő. Ha, ha valaki politikusnak megy, most a Boris Krisztus szerintem még ezt talán nem... Nagyon legyen, jó! De... Tegnap a Hírtévében azt mondta Kacso Dániel, hogy aki politikusnak megy, az zsírleszívás. Az egyébként vegye tudomásul, hogy róla ilyen adatok jelennek meg. Én azt kérdeztem, hogy ez nem egy szenzitív adat-e, hogy mégis ilyen nem, adatok... Nem, ebben nem ugyanazt mondjuk, azt nem kell tudomásolni, de az, hogy, hogy róla nagyon sok borzalmas dolgot mondhatnak, tehát ez a, a, a, a, hát mi is voltunk politikusok, rólam sok mindent mondtak, ö, ö, volt a mocskos zsidótól kezdve Buzi támogató, ö, sorosista Bérenc, az most is vagyok még, ö, sok minden az életemben. Ezeket az ember, ha ez kell egy cinizmus, kell egy önvédelem, de nem ezt akartam mondani, hanem egy kicsit kivezetni ebből a, ezt az egész történetet, a, a, a, mert hogy velem is történt egy skandaluma a héten, én az bírtam mondani valahol, Na. hogy szerintem a Gyurcsánynak ez a a, a a lakókocsizása, ez egy tulajdonképpen ez egy ilyen valóságsó elem, és hogy hát ez egy menekülés a megmérettetés. Amilyen stílusban, amilyen az a, a, a én emberi méltóságomat sértő formában nekem ment a DK-s mi Milyen formában? Hát a, a Facebook, Termális, tehát a, a, ebben olvasod? a... Olvasod? Hát kénytelen voltam, mert a sajátomon is megjelent, és hát, a, tehát nem, nem, csak, nem csak valaki más. És milyen hatás gyakorlatilag? Én ebbe cinikus vagyok, tehát mosolygok rajta, de azért arra kényszerített, hogy írjak róla. Tehát nem, annyi, nem hagytam szó nélkül, valamit írtam, és aztán abba hagytam, csak hogy... A oly mértékben bennünk van a más ö, ö, emberi mértóságába való beletiprás lehetősége, a felkinálka, hogy ezt meg lehet tenni. Tehát ez, ez nem csak a Fideszes világ, csak ezt akartam mondani, hanem a közgondolkodás részévé válik, hogy bárkiről bármit el lehet mondani. Vitatkozom veled, nem ezzel. Azzal vitatkozom veled, hogy nekem nagyon mély élményem a három testről, az egy mindenkiért, mindenki, mindenki egyért, egy csapat megvédi a másikat, és akkor a, a saját maga egységében, tehát amit, amit te nem tapasztalsz, mert nem nyilatkozik meg. És nem kell neked egy, egy cikket írnod ezzel kapcsolatban, ami akárhogy is vesszük, magyarázkodás. A volt vezérkari főnök válaszolt erre a borsbeli történetre, és hát egész eredtenetes volt, mert volt benne 10 másodperc vagy 15, ami erre reflektált, majd elkezdett másféleképpen személyeskedni a honvédelmi miniszterrel kapcsolatban, és a végén azt kellett megállapítanom, nem azt mondom, hogy egy kutya, mert ugye előbb támadták meg a szendítés ezáltal, ő valamilyen védettséggel, ha ez egy jó kifejezés rendelkezett, de ahogy ő reagált, az épp olyan nemtelen, nívótlan, eh, ahogy a Najman mondaná, ruppó, semmi ruppó volt, eh, a, mint, mint ahogy megtámadták őt, és lelkemben már leírtam. Mm. És nem volt ott egy ember, aki azt mondta volna neki, hogy ne. Hiszen az apróra meg is vágták, az egy közösségi munka, akkor azt kellett volna mondani, hogy vagy csak az első tíz másodperc maradjon, vagy azt mondják neki, figyelj, ezt most elmondtad, ne kerüljön adásba. Én a héten készítettem egy interjút, elkészült, majd utána eldöntöttem, hogy ez alkalmatlan arra, hogy adásba kerüljön. Van ilyen? Az a helyzet, hogy az, amikor az embert így ízélgetik, az, hát ez nem egy orgazmus, nem egy olyan nagy az Egyik, én szerencsés voltam, vagyok, mert annak idején, amikor a hír 2000 valánykor elkezdtem azt a műsort csinálni ezt a betelefonálós izét, ahol volt egy ilyen interaktivitás, akkor kezdtem megtanulni a kollégákat, muszáj volt pszichológiai ellátásban részesíteni, mert hát kaptunk rendesen. És akkor egyrészt azt mondtam nekik, hogy nem azoknak csináljuk a műsort, akik most elküldenek az anyámba, meg gyaláznak, meg anyánkba, mert kollektív, azoknak, akik nem mondanak <coughs> semmit, ez az egyik. A másik, meg ezt meg kell szokni. Egyelőre ez egy ilyen pálya. Annál is inkább, mert ez a, ez a közösség, meg közönség, ezért hiszterizálva van, és tele van félelmekkel, és valakin ki akarják tölteni. Tehát aki ide belép, annak ezt meg kell szokni. Nem tudod megszokni, soha nem fogod de csak el kell viselni, és mondjuk ilyenekben nem szabad belemenni, mint amit ez a szegény ruszin is előadott. Tehát ezt, ezt, azt a magatartás, hogy, hogy ez, ez, ez, ez szörnyű és bizonyos értemben nagyképűen fogalmazva, emberellenes, ezzel szemben nem úgy, le, úgy nem lehet menni, hogy egyébként elutálom azokat, akik úgy viselkednek, majd én is elkezdek úgy viselkedni. Ez tilos. Ez tilos. De de de mi, de ez mi, egy mi, nagyon mi, De mégiscsak ez van, és ebben a felelősség a gyűlöletkeltő felelőssége. Hát ez így van. Tehát az, csak azért vissza térnem, hogy a felelősség az Orbánéké. Tehát azzal, ahogy 2015-ben lecsúfiszatott politikai érdekekből a menekültek ellen ö, ö, hajtották ezt a társadalmat, ahogy a Sorosból ördögöt csináltak, ahogy Brüsszelből is sorolhatom tovább, és a magyar társadalom nem fideszes része is alkalmazkodik ehhez. Igen. És ez, ha csak, mert mondtam, hogy tanáremberként. Ha, én azt próbálnám meg most a gyerekeimnek elmondani, hogy mindig tedd fel azt a kérdést, hogy miért csinálja a másik, mert ez segít. Ha Búdis Kriszta, aki biztosan hogy biztos, hogy nagyon megviselesz, ha fölteszi magában a kérdést, hogy miért csinálja a másik, és erre mondjuk talál számára olyan válaszokat, mondjuk olyat, amit próbáltuk, még, de mert meg akar felelni, mert ez a... Akkor talán könnyebb. Tehát, hogyha nem felejtjük el föltenni magunknak azt, a, vagy mert így gondolja. Tehát, hogy ha, ha, ha nem megyünk bele abba a csapdába, szerintem ez mindannyiunknak nagy, nagy tanulság, hogy mindannyiunkat már kizárólag az indulataink vezérlik. Már nem tudunk hátráblépni, már nem tesszük fel azt a kérdés, hogy na de miért? Miért, miért pont ez? Miért, uh, miért csinálják ezt a uh, borzasztó bornírt ár, uh, uh, és nem, nem is ár-sapka már, hanem ár-rés-sapka című marhasságot? Mert valami okának ennek is kell lenni, és ez izgalmas, ez egy érdekes dolog. Nem, nem, ettől én nem felmentem őket, csak próbálom meg a kérdést föltenni. És sajnos egyre kevesebb tesszük fel a kérdést, és azt látom, hogy a magyar körül is kialakul egy ugyanilyen hívőtagozat, akik már nem teszik fel ezt a kérdést, és aki fölmeri, ugye itt ez a klipjük, ami nagy vitát váltott ki. És azt látom a saját buborékomban, hogy ha valaki ezt kritika alá meri venni, hogy ez talán mégsem így kéne vagyunk, az elküld, ez az induló, azt elküldik az anyába, hogy hát milyen alapon. Hát most... Igen, de ez egy más világ, mint amiben én nevelkedtem, és azt is tudom, másról veszem, hogy én egy lejárt lemez vagyok, és nem sírom vissza azt a világot. Nem, nem, nem, türelem, nem. türelem, türelem. Vannak olyan szituációk, van olyan, hogy jegyzet. A jegyzet az arra való, hogy én valamit gondolok a Csintalanról, és azt megírom. A Csintalan erre természetesen reagálhat egy másik jegyzettel, az én műfajomban előbb-utóbb bennem felmerül az, hogy akkor most hagyjuk abba ezt a jegyzetes, itt találkozzunk. És ezt beszéljük meg nagy nyilvánosság előtt. Az, ami itt most mondjuk a bódiskristával zajlik, az bennem azt, az, tehát egyrészt indulatot vált ki, másrészt az van bennem, mint műsorkészítőnek, ezeket az embereket le kéne tudni ültetni egymással szembe, hogy tisztázák ezt, beleértve, hogy tisztázhatatlan. Ebben az influencer világban is, ebben, ebben utaltam, hogy megváltozott, ebben az influencer világban ez egy jegyzetvilágá vált. Ez ahhoz hasonlít a ha legjobban, ha egyáltalán lehet bármihez is hasonlítani, az, hogy nyílt színen azok az emberek, akik egyébként ilyeneket mondanak a másokkal ról, konfrontálódjanak, és egy beszélgetés formájában ezt megpróbálják tisztázni, vagy legalábbis egy részét próbálják tisztázni, az, mint műfaj, nem mondom, hogy kihaló félben van, talán már nincs is. A Kossuth Rádióban valamikor egy óra után volt olyan, hogy parlamenti ütköző, talán most ütköző a címe, abban volt egy ellenzéki és egy kormánypárti. Már régóta két kormánypárti beszéd, miközben az a címe, hogy ütköző. Nincs is ütközés bennem, a riporter a harmadik, eh, ahol egyébként ugyanazt mondja, és bennem az van, hogy de miért? Já, most egyrészt most a dolog, hogy a meg, hogy ez egy darabig így lesz, majd egyszer lesz másképp. Tudom, ez nagyon romantikus, anglí. ez az egyik dolog. Ez, ahhoz még frász fog tapni, ahhoz még vér fog folyni. És ez most szimbolikus. Mire eljutunk oda, hogy ennek van értelme. Ez az egyik dolog. A másik ahhoz a pedagógus dologhoz. Szóval azért mindaz, amit elmondasz a gyerekeknek, mitől kapott hitelt az iskolába? A dábortó. Attól, hogy te, hogy igen, nyilván, hogy ő mondja, és attól, hogy ki mondja, és egyébként, mint pedagógus, mit csinálsz. Így. Ahogy, meg ahogy a testület viselkedik. Így. Úgy van. A harmadik bodis Krisztát meg fogják szivatni. Még jobban. Ennél is, egy csomó helyen. Tele van. Tehát aki ide belép, az ilyen szempontból hagyjon fel minden reményel. Ma az, amiről itt beszélünk, hogy a Ler kommunikáció, meg mit tudom én, ez a, ez a mai világ eh, sajnos egyébként az utolsó falubokorig. hogy a eh, semmiféle atipikus, ez a tipikus viselkedés most. Eh, az a baj, hogy nem tudok jelölni, az lenne a számon, csak most már egy jó ideje, amióta mondjuk én egy kutyaholba élek. <gül> nem egy Élek hát élsz. Kutya holba, úgy értem a kutyaholat, igen, igen, igen, én teremtettem, hat kutyával élek, kis tér, és ahogy a szocializációt akartam mondani. És Régebben azt mondtam volna, hogy úgy viselkedik most a nép, és ez azért nem csak Magyarországról szól, na mindegy, mint az állatok, de hát nem szeretnék bántani senkit. Maradjunk, se a kutyámat, se a munkust, se a cicát. Maradjunk, Mi a jelző? Amit, a, am, amit a csintalan az előbb mondott a vérről. Uh, ő utazás közben, én vasalás és takarítás közben, bár a porszívó elnyomja, és ez egy hős vasaló, van. és a gőzülös vasaló is elnyomja a bolgári György és a betelefonálók hát, hangját, így aztán mozaik szerűen hallgatom, uh, de legutóbb uh, arról volt szó, a minap, hogy szokták mondani, ugye folyamatosan felvetődik az erőszak kérdése, és én láttam azt a bolgát, ugye hát ezért elég régóta ismerem a 80-as évek második felétől, nem dolgoztunk együtt, de egy csapatban, például 168-szorában, tehát láttam őt közelről, és hát volt egy idő, amikor rendszeresen találkoztunk is, de nem is ez a lényeg, hanem az. Látom, ahogy ezt az egészet tartja magától távol, és ugye most is volt egy pillanatnyi reakciónk arra, amit a csintalan mondott. Mi a helyzet a vérrel? Mivel? A vérrel. Hát Ez most szimbolikusan is értettem. Én, ne, én meg konkrétan. Nem, hát egyrészt fog vérfolyni, egyébként a egy csomó helyen folyik. Most ahova mi most itten közeledünk, az a világ, abban az rendszeresen történik. Tehát, hogyha majd bielurusz leszünk, amire komoly esély van, tehát postbielurusz, vagy mikrobielurusz, vagy izé, ott folyik. Itt is fog. Egyébként már folyt is, bocsáss meg. Nálad folyt? Ez ugye olyan hülyé hangzik, de a na, napjog, folytassátok. Szóval ez abszurd. Miért, miért záródt ki? És bocsáss meg, kivé, kivételesen csak azért állt le. Kivételesen. Bármint mi? Már a, a folytatás. Igen. Mert valami, hogy is mondjam, a végrehajtó hatalom is és nem magamról beszélek, hanem arról a arról a csülhéről, akik egyébként már ott vannak a parlamentben, jelös képviselői, mert akkor valahol az igazság szólt, tehát képes volt még valahogy megállítani azt a folyamatot egy időre. És most nem vagyok abban olyan nagyon biztos, hogy most meg fogja tudni, vagy meg akarja. Erzézős, te most a mi hazákról beszélsz? Én a nyilasokról beszélek, az én hazámról nem beszélek, mert az egy másik haza. Jó, hát szóval nem vagyok én se jó de nem látom azt, hogy a magyar társadalom abban az irányba menne, hogy ilyen forradalmi hangulat lenne. Tehát én ezt nem érzékelem. A, hát a, a, a, a, a ugye, amiket példákat mondasz, hogy olyan helyzetek, akár mondjuk a Szerbiába, Koszovóba, a Beloruszba, amikor <hül> épp, most éppen nem ez van, a, ahol egyszerűen olyan társadalmi állapotok jöttek létre, hogy a társadalom egy része azt gondolta, hogy bármilyen áron megkísérli a változást. Én inkább az ellenkezőjét látom, a magyar társadalom egy része lelkese hisz abba, amivel etetik. ez a virtuális világ, aminek elemeit látjuk a brüsszeli globális demokraták, akik ide helyezték, és most majd megpróbálják a külföldi hatalmat legyőzni ezt a Szent Magyarországot. Egy másik része apatikusan szemléli a történetet, a harmadik része pedig fotelforradalmerként, mint mi beszélget arról, hogy milyen jó lenne, ha másképp lenne. tehát nem igaz, az, hogy fotelforradalmár vagy, kikérem maga, de, ne, a nevedben. A nevemben nekért, ki, én az vagyok. Magad egy de, de, de azt, azt akarom mondani, hogy, hogy én nem érzem azt, hogy, en, hogy olyan izgalmomban lenne a magyar társadalom, ami indokolná annak a felvetéshez, hogy itt akár egy ilyen polgárháborús helyzet is kell. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet ilyen, ezt én, én nem most mondom, aboltam. csak azt gondolom, hogy jelenleg, és úgy látom, hogy be, általam belátható, mit tudom én, egy éven belül, tehát a mondjuk a 26 választásokig, én nem látom ennek okát. Bocsás, oka, oka, lehetne, hagyd fejezem el, oka lehetne, ha az Orbánik megbuknának 26-ba. Ennek viszont egyre kevésebb esélyét látom, sajnálatosan, mert azt el tudom képzelni, hogy a szélsőjobbos csőcselék ami egy kezelhetetlenebb cső, csőcselék, mint a balos liberális, megmodó emberek hada, ö, ö, kiprovokálhat, ugye hát ez volt a TV Ostrom bizonyos értelemben. Annak idején, tehát lehet Mindeni. ilyen helyzet, de azt gondolom, hogy nem ebbe az irányba megyünk. Tehát én nem Állj, én látom... Milyen azt. irányba megyünk? Abban az irányba megyünk, hogy a magyar, amit én látok, hogy a magyar társadalomnak szerintem ma már egy kicsit többsége, tehát a politikai értelmében létező, ez a kétharmada a választóknak, hogy egyharmada nem létezik a politika számára, nem foglalkozik vele. Ennek a kétharmadnak körülbelül az egyharmada ma továbbra is elkötelezett fizes szavazó, bármit elhisz, amit a főnök mond, nem is Fideszes inkább Orbán szavazó, tehát már nem a párt számít, hanem Orbán számít, de a marad... A Kétharmad-kétharmada, tehát a többség ma már azt gondolja, hogy nem kéne ez zorbán. Sok minden mértékben gondolja ezt. Van, aki nagyon indulatosan, nagyon elszántan, de nem forradalmi hevülettel. Van, aki pedig csak azt gondolja, hogy elegen van már ebből, jöjjön valaki más, hát ha akkor jobban megy. De még csak hit sincs abban, hogy hogy le lehet győzni Orbánt, még itt se tartunk. Tarthatunk itt, nem zárom ki, de még itt se tartunk is. Ráadásul az embernek volt egy konferenciánk a múlt héten, a, a, a, ami szerintem nagyon érdekes volt, elnézést a helye, a, a Republikon Intézetnek, meg lehet nézni a Facebookon, ami a, a, a közösségi média a, a közéletben. Ez a pólyák a, De előtte volt egy szakmai része is ennek, tehát a szakemberek, és utána pedig politikai elemzők beszélgetése. És nagyon érdekes elem volt az, hogy mennyire ki vagyunk szolgáltatva itt olyan szereplőknek, akik nem mi vagyunk. Tehát ül két kis kínai, mondta az egyik szakértő ott, és átállítja a pótmétert a TikTokon. És akkor egész másképp, másról szól a történet. Tehát akkor erről itt azon, hogy így vagy úgy, ha másképp van beállítva a gépezet. Tehát... Ha, Hogyan? Hát, hogy mondjuk a keves, kevesebbet szerepeljen az, aki azt mondja, és többet szerepeljen az, aki azt mondja. Erre mondtam azt egy másfélag. A... Ebben az értelemben biztos, hogy egy más világ, mert ki vagyunk szolgál... eddig is ki voltunk tehát csak másoknak. Tehát a, Igen, miért igaz. a televízió az is egy ilyen, ugyanilyen népbutító eszköz volt? Ugye a Magyarországon egy televízió volt, ami abban volt, az hűítette a népet. Ez volt így... olyan időszak, amikor a magyar rádió nem volt egy. Nép... Igen, de az már a hanyatlás időszak, amikor a rendszer hanyatlásunk, mert nem volt elég erős. Az, az, nem a nem hanyatlik. Hanyatlik, most... az a rendszer, amiről én beszélek, az nem hanyatlik. De ez itt? Nem, nem a magyar rendszer. Értem, a Kínában de, nem a magyar rendszer. De nem is arról ez, ez a rendszer hanyatli? Ez az Orbáni világ, ez recseg ropog nekem az az állítása. Mi a különbség? A hanyatlás, Még nem tudom, hogy a, ez a hanyatlás jelenti. Azt látom, hogy szükségszerű, funkcionális és egyre erőteljesebb zavarokkal küzd. Tehát ez nem az az Orbáni világ, mint akár a 2022-es volt. Ez Én egy biztos, másik világ. Nem. Ez egy rosszabb állapotban lévő Orbán, egy rosszabb állapotban lévő gépezet. Ez adna reményt, ha nem látná az ember, hogy nem gondolná azt, hogy van közö, közben egy olyan globális világ, ami nem biztos egyéb iránt, hogy a karácsony Gergely kottájából játszik. Elképzelhető. Nem biztos, hogy nem. Orbán Viktor kottájába játszik. Azt szeretném mondani, hogy én nem mondtam, kisejtettem a számolatot a szót, hogy polgárháború. Nem, nem mondtál ilyen. Hát, hát vért ova. mondtál ilyen, bocsánat. Én így értelmeztem. De ne értelmeztem, jó? Nem. Kérlek szépen. Én például letekintetben ilyesmire gondolok, amire most lehet legyinteni, hogy vajon a recsegés ropogással összefügg, de mindig így szokott ez lenni e, harcosok klubja. Mondasz neked valamit? Igen, az egy jó kérdés, hogy mondjuk egy miniszterelnök miért gondolja, hogy harcosok klubját kell szervezni. Vajon mi? Hát azért, amit te mondasz, de hát a dolognak ez a menete és ez az iránya. Én nem azt mondtam, egy pillanat is sem. Én ha most gúnyos akarnék lenni, miközben nem akarok, Igen. azt feltételezném, hogy annak idején Orbán Viktornak nem vette ólomkatonát. Jó, de ez engem most őszintén nem érdekel, hogy... Értem, aki... értem. Csak amikor a Gábor mondta a Kottát, akkor azt tudom mondani, hogy én egy olyan zenekart hallok, ahol a Kotta lapjaim a legeltérőbb zeneműveknek a kottalapjait. Tehát ez nem egy egységes kott, ez nem egy zenemű. Hát ez egy olyan, mint én nem tudom, én még nem voltam zenész, meg már nem is leszek, de én úgy képzelem, mint amikor különböző, mondjuk például a jazz, ugye, olyan, hogy van, van, le, van egy konstans motivum, és utána össze-vissza <gül> nem. Mert a Putyin kottát én mondom, át, amit lehetne még messzebbre le is menni, és Putyin is vette vala, és a többi, és a többi. De még egyszer azt mondom, hogy az a, ké, az, a, az a recsegés rockcsopogás arra a kényszerre készteti a nert, hogy fokozza az erőszakot, Türen. mindaddig a mértékig. Okay. Jó van, és csak egy mondat hozzá, hozzáteszem, és ez most már lassan sajnos kénytelen vagyunk kimondani, ehhez persze kell egy generálisan impotens ellendék, amelyik fél bizonyos dolgokat előadni, pont azért, mert kizárólag a pillanatúrválása... Inkluzíve Magyar Péter? Mindenki. Hát itt ez most a, a én lesz. Én ma hajnalban olvastam azt a dumát, hogy ugye jó, a hamisítva az aláírása, oké. Okay. De azt mondja nekem, Magyar Péter, hogy eh, amúgy nem hajlandó támogatni a háború folytatását, eh, támogató parlamenti döntést. Mi van? Ez Orbán 2.0, de látom most, amikor ezt a úgynevezett szavazást nevezjük akár, hogy akárhogy, ne, nehogy Ja, Istenem, ez is egy őrület, hogy, hogy bizonyos mondatokat meg kell ismételni. Tehát lesz egy szavazás, amit az Orbán kitalált, ami olyan lesz, amilyen lesz, és az ő szabályai szerint lesznek természetesen, és természetesen meg fogja nyerni, de ebből nem következik az, hogy hallgassuk ezt az egészet, és némán tűrjük el. Igaz, hogy így is azt kapjuk, meg úgy is azt kapjuk, na de hát és akkor... E mi lesz az unokámmal, meg a gyerekeimmel? Ez az. Így is ezt kapjuk, úgy is ezt kapjuk. Mi áll az Orbán melletti kitartás mögött? A, hogy a fideszes szavazók miért tartanak? Én még azt sem mondom, hogy fideszes szavazó. Könnyen lehetséges, hogy valaki olyanról beszélünk, aki nem is fideszes szavazó, de egész egyszerűen fél, mind, fél attól, ha nem Orbán. El, nem tudok erre válaszolni. El, el, elmondhatok egy... Történt, tehát szóljatok, ha már nem van, nem. volna, mert ja. én lejárok az őrségbe minden évbe többször. Ezt már tudjuk. Nem ez baj, a lehet, hogy nem hallottam, csak csak el. És, Igen? és ö, ö, amikor lefekszik a család, akkor én át menni ö, a a szállásunk, ahol szoktunk lakni, a melleti kocsmába, a, a, a, a, a, amit egyébként egy Szlovéniában élő, ugye Szlovénia ott három re van, magyar ház, házaspár üzemel. És ott nekem van már egy beszélgető köröm, aki körömmel veszik, tudják, hogy ki vagyok, körülják, ha ott vagyunk, és beszélgetünk. Ültünk a múltkor öten ott. Mikor volt ez nagyjából? Hát, Ősszel, össze. idén ősszel, vagy tavaly, tavaly össze. Össze. tehát novemberben voltunk, aztán a igen. Ültünk öten az asztalnál, négy helyi meg én, és mondták, hogy Gábor most már a negyedik, <tos> ötödik pálinka után, most már inkább politizáljunk egy kicsit. tudom, hogy jó, így. hát akkor ne is szokottak. Tehát néhány kérdést? Persze, tegyél föl. Te, hol dolgoztok? A négyből három, külföldön dolgozik, vagy Szlovéniában, vagy Ausztriában, egy pedig a falu jegyzője. Tehát ez a helyzet. Jó. Hova járnak a gyerekek iskolába, vagy másik fontos szempont. Ez is mondtam. Igen, igen. Na mindegy, és hova jártok vásárolni, stb. Minden szempontból, és egyáltalán nem Magyarországon gondolkodnak, majd megkérdeztem, na és kire szavaztatok júniusban, ugye 24. júniusában? A Fideszre. Miért? Mert Orbán a biztonságot adja nekünk. Nem szeretjük? minden igen, ezt mondták. Nem? Látjuk, hogy mi a helyzet. Hogyan, ő, hogy adja nekünk a biztonságot. Tehát nem csak arról van szó, hogy meghűítik az embereket, hogy bemenjenek az agy agyukba, hogy be hogy a tényleg kopasz cenzorül ért, hogy belefészkelik magukat a közpénzből, az agyunkba, hogy amikor teleragasztják az országot a jó hírcímű, című, amit már nem is tudom, beszélhetünk arról, hogy jó hír, mert le van védve lehet, hogy már is mondhatjuk plakátokkal, akkor az az bele, az, az agyba való be, beásódás, véreértésnesség, de nem csak erről van szó, hanem arról van szó, hogy ormán nekik azt hozza, hogy egy Biztonságban igen? És ez nem csak az őrségben és, van. Így. És ez nem csak az őrségben Jó, van. Jó, ez maga a kognitív diszonancia, á, ismét vissza. De, de ezért, kell a, ezért kell a béke, ezért kell a háborúpártiság, minden ezért apró. kell. Visszatérek e, e, ez a basaláshoz és a hát. porszívózáshoz, a a betelefonál egy hölgy, és elmondja azt itt a kettős állampolgárok kiutasítása lehetőség egyebek kapcsán, teljesen és egy teljesen normális betelefonáló, hogy ő ki akar állni a magyar Péter mellett, el fog menni a demonstrációira, elmondja az olasz vonatkozását, hogy a gyerekek hova járnak és hallatszik a hangján minden fél mondatából, hogy ezt ő úgy csinálja, hogy közben fél. És tulajdonképpen a bolgárhoz úgy fordul, mint valami omnipotens emberhez, mint valami bölcskádióz, hogy egyrészt, egyrészt, de leginkább azért, hogy nyugtassa meg. No. És hát ugye a hogy nem tud mit mondani, csak azt tudja mondani, hogy mindjárt hat óra és vége van a műsor. Türelem. Másnap, egész véletlenül, és ha most ebből azt következik, hogy én egy törzshallgató vagyok, én ezt most nem fog ezzel ellentültakozni, mondhatnám, hogy sokszor porszívózom, de teljesen lényegtelen. Uh, ugyanez a hölgybe telefonál. Mondja, hogy ű vagyok, én vagyok az, aki tegnap, és már arról beszél, már, már, már átment a folyón, a híd másik oldalámban, és arról beszél, elmondja a legelején ugyanazt, és arról beszél, hogy a családját egyébként saját magát, tervező, ugyan, hogy divattervező hogyan képzeli el Olaszországban. Magyarul megtette azt az utat a 24 órában, amin, amin előtte való 24 órában nem tette magát túl. Hogy, hogy ez a félelem, tehát hogy, hogy a, hogy, hogy a tudat és a félelem, a tudatlanság és közben az ismert anyaga a világnak az emberek fejében hogyan kavarodik. De hát a... a legalább ilyen megrázó, vagy megrázó, ez a magyar hangos újságíró, aki, hát te nyilván személyesen ismered, én csak milyen Csaba, Lőrinc Csaba talán? Lukács vagy, Csaba. Lukács aki hát majdnem könnyesen szemmel mondja azt, hogy lehet, hogy akkor neki el kell nem menni, mert ő kettős állapot. Ő az, az, ugye az, az alapító főszerkesztő. Szóval, hogy azért miközben megint azt látom, hogy egy olyan ótvaros nagy hazugsággal állunk szembe, amik természetesen megcsinálhatatlanok. Tehát amit ők mondanak, az nincs. Tehát, hogy mondjam, persze sok minden bele lehet fércmunkaként. De egy félelemmel feltartott rendszerben hogyan lehet biztonság biztonságtudatra beszélni? Mert a, a félelem, vagy másnak szól a félelem, és másnak a biztonság. És ő rétegzett. A, ugye, és aki biztonságban érzi magát, az nem nincs Az Az, az, az nem, ő, őt ez nem érinti. És ő... holnap? Nem így gondolkodnak az emberek, hát ismered ezt a klasszikus történetet, hogy ma még csak a zsidók. Igen, igen, egy, igen, igen. Hát ez, de ez, így, ez tényleg így, működik, tehát ez, érten, ez, tehát, ez így van. működik. Nekinek megvan a maga. És a másik iránti szolidaritás vagy együttérzés, ami... Ebben a, a, tehát ugye ez a polgári társadal, annyiszor beszéltünk már róla, a, a, bármilyen fura, a polgári világ sajátja a szolidaritás. Amikor azt mondják, hogy a, a Trump egy üzletember, a fenét, a, az üzleti világnak van értékrendje. Van benne Értékorientáltság. Nem igaz, nem egy üzletember, egy gazember, ennek, ez két különböző dolg. Ennek a világnak van értékorientáltság? Ennek a világnak nincs, pontosan ez a lényeg. Nincs, nincs neki. A hatalom megtartás az egyet, ezért lehet ennek azt kínálni, annak azt kínálni, ezek szembe mehetnek teljesen egymással harcos a klubja, a békepártja. Egymás lelett. No, nem probléma, nem probléma, semmi probléma. Senki nem veti fel. Hát te arom, ugye, a háború maga. Ez teljesen jó. Te, te, eh, ha már a Trumpot, ugye eszembe jutott, meg ugye a szolidaritást feszegeted itt ugye. Ugye mondja a Trump, hogy egyébként aranykor jön. Amerika aranykora. Volt egy német nevű úr, aki annak idején azt mondta, hogy tíz év múlva nem fogtok ráismerni Németországra, és lőn. De erről az jutott eszembe, hogy mikor tört ki a szolidaritás? Előttem vannak azok a képek, a, a elfoglalt a romokba lőtt Ben akkor a szolidaritás volt, ott álltak az emberek, és mindig úgy csodáltam őket, százával is adták egymás kezébe a vödröt. És pakoltak, és takarítottak, kitört a szolidaritás. Akkor a szolidaritás volt, mint egy alacsáza. De mondjuk azért az üzlethez azért annyit, majd ez esetleg, majd még elő kéne hozni most itt egy ideje rémülten olvasgatom innen, onnan, abonnan, hogy ott van egy nagy koncepció Trump mögött, ezt a cukkerbertől a izékig fújják, ez a szabadvárosok. városok, Malutatok véletlenül róla? Hát arról szólna, és készül egy ilyen jogtabály tervezet is, egyébként most a... a na mindegy, ugye mindenről minden eszembe jut, ami arról szól, hogy... Kellenének olyan szabad városok, ahol a tudományos kutatás, az innováció, az energiatermelés, az orvostudomány, a, a, a, a génkutatás, a, a pitta, amely micsoda, az egy sajátos státuszú helyzet, és főleg energiaellátás, atomenergia, sajátos státuszú jogállást kapna a szövetségi államtól, szövetségi területeken, amelyekre nem vonatkoznak azok a szabályok, amelyek a tudomány, a tőke szabad szárnyalását akadályozzák. Szóval még annyit, hogy most én nem tudom, hogy, mert én még nem voltam sose, amikor üzletbe fogtam, mindig csak buktam. Tehát én nem tudom, hogy hogy dolgozik a tőke, de, de ezek lenne. a az újonnan választott elnök, az, és a parlamentja leállított egy ilyen projektet, tehát ezek nem butaságok a... Nem tudom, hogy milyen kifejezés kellene, ez a Lenin azt mondta, hogy ugye a fasizmus, a finanszológia, a vagy, hogy mi a válatos túró. Na de hát ezek sokkal nagyobbak. Egy Zuckerberg, meg nem egy finanszológia, nem egy tiszen, Elképesztő, és ezek okos de, emberek. De, de, de, jó, jó, tudom, jó, hogy mágok, most összehordtam nagy, a nagy, Nagyon messze mentünk, szerintem fontos igen, dolog, csak igen. nem fogjuk tudni ezt a mert, körülbelül, mert, mert ugye az van, szerintem, és ez, ugye ez pont ellentmond a mindenféle szuverénitásnak, meg egyen marhatságnak, amit Orbán mond, Egyébként saját maga haverjai mondanak ellen. Mert, hogy Is. a problémák globálissá váltak, túllépik. Minden fontos probléma a a világhálótól kezdve, az energetikai válságon keresztül, a háborúkon át, a járványokig és akkor a, a világgazdasági mind túlépi a nemzet, nemzeti kereteket. Tehát létrejött egy globális világ, ami globális világban mi nemzet állami válaszokkal próbálunk megspekulálni. És az amerikai Egyesült Államok nagy előnye, hogy ők úgy jöttek létre, hogy nem, nem nemzetállami keretekben. Tehát, hogy van egy előnyük, mert a létrejöttükben nem volt egy olyan történelmi hagyomány, amire, amire vissza lehet hivatkozni egy rendes populistának, hogy hát, na, de kérem szépen, mi itt voltunk is. a 12. Igen. században is, már magyarok, hát hogy gondoljátok ti ezt? Ennek következtében, a, és a többieknek pedig el kell odajutni, és a politikai, ahogy a, mondjam, a polgári politikai elitnek, tehát nem a, nem régi mainstream, hanem a polgári elitnek el kell oda jutnia, hogy ezeknek a globális, hogy a globalizmus az nem egy citok hogy a eb, problémáinkra csak eb, eb, közösen eb, eb, ebben tudunk állasztani. Ebben neked teljesen ki. igazad van, de a hétköznapok azok tökéletesen ellent mondanak ellen, hiszen miközben a versenyképes járásokkal kapcsolatos országjárás még alig fejeződött be, amikor Orbán Viktor annak egy elemét és addig se túlhangsúlyozott elemét megfogalmazza az évértékelő veszédében, nevezetesen az önkormányzatok önvédelmét, aminek következtében a területfejlesztési miniszter új országjárásban, Kezd, és az önkormányzatoknak egy olyan önvédelmi lehetőséget ad, amivel kapcsolatban egy olyan konzultáció van, ahol nehéz konzultálni, mert egyébként szövege még nincs a a, ennek az izének, uh, ugyanakkor felajánlja annak a lehetőségét az önkormányzatok tört részének, uh, agglomeráció Budapest, illetőleg Balaton, hogy hogyan lehet megakadályozni azt, hogy oda jelentős számban uh, idegenek, vagy legalábbis idegeneknek mondottak betelepülhessenek, ehhez különböző jogi eszközöket ajánl, tehát egész egyszerűen nem csak arról van szó, hogy nemzetállamok, hanem hogy a nemzetállamban ilyen jellegű város államok jönnek létre, miközben a Navracs is valószínűleg most azt mondaná, hogy fial, mi nem erről szoktunk beszélgetni, de hát elnézést kérek én most csak a saját gondolataimról riportalaj nélkül számolok be, és én csak fogom a fejem, hogy ez mi? Hát ez egy jó kérdés, amikor én ezt először hallottam, egymásra néztünk a családommal, mert éppen egy olyan közegbe voltuk, hát mi együtt mentek vagyunk. És vannak olyan Igen. konfliktusok, vannak olyan konfliktusok, számosan. Tehát amúgy csak azt akartam ezeket, hogy persze mindig megpróbáljuk racionalizálni, hogy mi van a döntéshozó fejében. De egy csomó esetben ez nem rá racionális. Ez sok szempontból maga a téboly. Hát az önvédelem szót használta, azt hittem, hogy kiesem a béketáborból. Az önkormányzat önviden Mi van? De, de, de, de, de gyerekeket hát ez úgy történik, csak a, a akkor most föleszem a tifonalatokat, mert az én nagyívi világ birodalmakra nem csatlakoztatok rá, akkor menjünk. De hogy nem. Csak Én azt mondtam, hogy ahhoz képest, amiről te beszélsz, nálunk ez van. Igen, de, de várjál, de közben, miközben ez van, a közben az van, hogy ez a hatalom lényegében felszámolta már az önkormányzatokat, tehát miközben azt mondja, hogy ti önkormányzatok majd rendelkezhetek valamiféle jogosítvány, hogy ki, nő, ki nem jöjjön. Hát ez ugyanaz, mint, a, más, tülel, ez ugyanaz az mint az előbb beszéltél, hát, ez a harcosok harcosoklubja és a békepárt. Igen, teljes önellentmondás a fogalomban, ugye, hogy azt annak idején Hegeleftárs mondta, tehát, hogy, hogy nem, a, a, a, a, a dolog egy olyan rendszer, hogy elveszek tőled mindent, majd Visszaadok, vagy adok egy új elemet, amin elrákcsálódhatsz, hogy jöhet egy cigánybe vagy nem a faluba. jöhet -e Budapestről, kiköltözhet-e a fiatal házas oda, vagy nem, ugye? És ugye ráadásul ez megint egy globalizált világgal szemben, megy, mert Még az Európai Unió Oké, résznek, rendbe, rendbe van, meg Akkor, akkor van. az idő rövidségre volt tekintettel: hadd kérdezzem röviden azt, hogy ez mi helyet van? Nem helyet van, hanem miért van a hatalom örök megtartásáért. Egy-kettő, ez arra kell, meg az ilyenek arra kellenek, hogy ez a fortéos félelem igazgasson. Csak úgy csöndbe meg lehet ennek, és, és van mire építeni. Nem kell félreérteni a példát, és ne röhögjetek. Magyar polgárőrségbe önként és dalolva be lehet lépni, ha és amennyiben az ember a BM által kiállított erkölcsi bizonyítványnak megfelel. Engem nem vettek föl. A statútumban nincs is ilyenről szó. És most nem fogok -e belemenni abba, hogy hogy viselkednek a gyűjtmentekkel. Ez az egyik dolog, mi a másik... Miért kell belépni? Hát azért, mert egy hülye vagyok. Hát de most azért... és, mi nem, és mi nem hagyták? Azt mondták, hogy nem vagyok idevaló, mert én politizálok. Ez kamu, ez kamu, de most ezt hagyjuk. Amúgy meg azért érdekes, amit mondasz, mert eközben zajlik az, és szerintem van már ennek publicitása. Az MCT Washingtonban fogja bemutatni azt a koncepciót, amiről kapcsolatban már vannak hírek, hogy a Orbán Viktornak és a NERD-nek az a jellemző, hogy nem Magyarországon, Washingtonban, hogy hát ezt az uniót, ezt reparálni kéne, és valami olyan nemzetek közösségét kellene alkotni, aminek a statutuma még a... a Nagyjából a fáknak felel meg, tehát az európai gazdasági közösség előtti állapot visszaállítására vám, a vámok újbóli, és most ne győzködjön engem senki arra, hogy milyen következmény lennek, nem én írom ezt az anyagot, nem, nem én finanszírozom, és nem én kaptam érte pénzt. És az a kérdés, megintam. jó, amúgy igen, hogyha föltesszük azt a kérdést, hogy, hogy emögött mi a racionalitás, nem tudom. De, de nem hát a nagy téboly. Nem, nem, nem, nem? Nagyon komoly racionálisan mögötte. Orbán elveszti az Európai Uniós kapcsolatrendszerét, és ezért elő kell állni a valami alternatívával, amiből tudja, hogy nem lesz semmi, csak mégis, miután kicsúszik, valamit fel kell mutatni. Ugye Orbánnak a külpolitikai álmufutása lass, lassan kezd a végéhez érni. Azt azért látni kell, hogy ő belefutott, nem véletlen. A, ez a helyzet, amit látunk. Tehát itt a, a, a, az amerikai kikészerítik az Európai Unió valódi együttműködését, amiből, ez az egyes, amiből, amiből mi kimaradunk, Igen. és ezért kell legyártani valamit, ami ennek valamiféle ellenpontja. De miért kell ezt ott Amerikában bemutatni? Ott van ne? erre fogadó készség itt Van annyi hülye Hát de, ez egy nagy ország végül is. is. Mindig, itt is ez biztos igaz? lenne, tehát, és majd itt van is lesz, ne aggódj majd elmehetsz és De ez is egy politikai termék, nem egy valódi. Jó, uh, hát Ez van. egy politikai termék, valamit mondani kell, hogy hogyan lehet a főnököt kimenteni ebből a magáltal létrehozott, mindannyiunk számára helyzetet jelentő állapotból, aminek következtében Magyarország egyre kevésbé számít abban a közösségben, Ben, aminek szerves részei vagyunk, ahol élni szeretnénk. Ha olyan kutatásokat csinálunk, csináltunk legutóbb tavaly összel, hogy mégis ön mintának mit tekint, akkor a magyar lakosság 89 a Svájcot és Ausztriát mondja. Nem. Kínát. Nem. Moszkvát. Nem. Még csak nem is az Egyesült Államokat, hanem Svájcot és Ausztriát. Ehhez képest megyünk egy egészen más világba. És miért? Egyszerűen azért, mert a polgári jólét a mi mintánk. Mi nem. A, a kereszt... Én ezt értem, de, de miközben azok vannak kitűzve, az úton nem a felé haladunk. Ezt a kognitív diszonanciát hogy oldják fel a magyarok? A... Nem oldják fel, nem kell feloldani hát így élünk, így élünk. Nem, nem akarok visszamenni. Jó régen így élünk. Nem, nem akarok visszamenni, de és ez nem csak az Orbáni világ. Hát ez... Persze, jó régen. A... És akkor megint elkezdhetnénk, hogy a, a, nekem a veszőparipámat, hogy ha egy társadalomban hiányozna a polgári öntudat, az öngondoskodás... A, Oké, okay, a, mitől a, lesz? Ez attól lenne, hogyha a politikai erők ezt akarnák. 1988-tól 2010-ig a politikai erők teljesen független a színüktől ezt akarták. Különböző eszközökkel, El. különböző módon, de ezt akarták. 2010 után visszafordultunk. Ezt a visszafordulást éljük most meg, és ezt nem tudom, hogy meddig tart. Most a politikai erők nem ezt akarják, az ellenkező irányba megyünk sajnálatosan. ceterum ez nagyon régre visszamegy, szerintem jó száz egy néhány évre, azon kívül nem mellékesen, ez miért nyoma van abban a társadalomnak, állíthatunk családot meg a kollektív tudattalamba, hogy nem mellékesen 600 ezer polgárt meggyilkoltak? Én azt gondolom, hogy ez a legjobb pillanat, hogy abba hagyjuk. Végülis ennél pozitívabb végelem is annak nem lehet. Innen folytatjuk nagyjából egy hónap múlva. További sok sikert!